Capitolul 4, versetul 13 Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Nimic nu-i mai lipsit de judecată decât să-ți faci planuri de viitor și să-ți pui toată nădejdea în ele ca și cum le-ai putea împlini singur. Zice scritorul român Garabeti Brăileanu de câte impertinență dai dovadă când îmi spui că mâine la ora cutare ai să vii negreșit la mine, de parcă tu ai cunoaște întreaga cauzalitate universală ca să știi că mâine ai să mai fii în viață. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi, scrie la Proverbe 27 cu 1. Ziua de mâine nu ne aparține. Cineva povestește, la noi venea deseori un om bătrân. Într-o zi, mama l-a întrebat câți ani are. Când a auzit ce vârstă înaintată are, i-a spus, Cât de necesar este să ne gândim la sfârșitul zilelor noastre." Ah, replică bătrânul domn, am timp pentru aceasta. Mi-am propus să mai trăiesc încă șapte ani." În următoarea duminică a avut loc în mormântarea lui. Dumnezeu nu i-a mai acordat răgaz șapte ani, ci doar șapte zile. De când durează răgazul de har pentru tine?" Dumnezeu ne atenționează mereu că astăzi este ziua mântuirii, nu mâine. Dumnezeu nu a lăsat la alegerea noastră prin cine și când să fim mântuiți. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, un singur nume sub cer prin care putem fi mântuiți, un singur salvator, Isus Hristos. Există un singur timp în care ne putem întoarce la Dumnezeu, acum, astăzi. Odată ce omul moare, soarta lui este pecetluită și nimeni și nimic nu mai poate schimba ceva. De aceea este foarte important ca astăzi să venim la Dumnezeu, acum să ne punem întrebarea unde ne vom petrece veșnicia. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul aceea va și se cera, scrie la Galateni 6 cu 7. Un politician și economist de vază invitase o mulțime de prieteni într-un hotel de lux dintr-un oraș. Discuția s-a purtat în jurul lucrurilor filozofice și religioase. Toți cei prezenți sprijineau gândurile avansate ale gazdei lor și consimțeau la expunerile lui. Înainte de a se despărți, acel om a rezumat scopurile sale politice și economice și a strigat pe un ton arogant. Voi triumfa peste toate greutățile și voi răsturna toate piedicile, voi birui pământul și cerul. Abia a rostit aceste cuvinte că a căzut mort la pământ. Cei care cu câteva clipe înainte îl aplaudaseră s-au retras îngroziți. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, chiar dacă judecata sa nu lovește imediat creatura care se ridică împotriva lui, pentru toți va veni o zi în care el le va cere să se înfățișeze în fața scaunului de judecată și nimeni nu va scăpa. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Aceasta este o realitate incontestabilă, adeverită prin cuvântul lui Dumnezeu. Permitem, dragul meu, să te întreb, care va fi recolta seminței vieții tale? Te-ai gândit vreodată la acest lucru? Există o singură cale pentru a putea exista în fața lui Dumnezeu, iar aceasta este credința în Mântuitorul, Domnul Isus Hristos și în sângele Său Sfânt care a curs pe cruce pentru toți păcătoșii. Isaia 8 cu Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări. Proverbe 19 cu Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Adevăratul credincios care și-a predat viața 100 la Domnului nu mai are planuri de ale lui. Tot ce gândește și plănuiește, tot ce vorbește și lucrează este numai pentru slava lui Dumnezeu și pentru propășirea lucrării lui pe pământ. Dacă eu nu mai sunt al meu, cu atât mai mult planurile pe care le fac și bunurile pe care le am nu mai sunt ale mele. Sunt ale Domnului și El le strică dacă nu sunt în armonie cu voia Lui. Cât de ușor alergi pe calea cea nouă și vie deschisă de Domnul Isus Hristos când nu mai porți greutăți pe umeri. Și planuri și lucrări toate le arunce asupra Domnului Și El le poartă și le rezolvă de săvârșit În viața mea, Isuse, O pâinea tuturor Să satune în trână Pe toți acei niciovor Mai fără părtinire să fiu mereu de-acum. Versetul 14 Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin el și apoi piere. Acesta e adevărul, nu știm ce aduce ziua de mâine, și dacă știm că nu știm, altfel ar trebui să ne fie viața. E o mare înțelepciune să știi, să recunoști că nu știi anumite lucruri. Această recunoaștere sinceră arată un caracter cinstit, o modestie adevărată și în același timp o prudență în umblare și în hotărâri. Un proverb chinezesc spune Cine știe și știe că știe este un înțelept, ascultă-l. Cine știe și nu știe că știe este un adormit, trezește-l. Cine nu știe și știe că nu știe, este un sărman, ajută-l. Cine nu știe și nu știe că nu știe, este un prost, scapăte de el. Să nu primim sfaturi decât de la cel care știe precis adevărul, altfel ne primejduim viața și mântuirea. Să nu luăm nicio hotărâre dacă nu știm sigur urmările ei, altfel suferim pierderi de neînlocuit. Să nu ne facem planuri sigure pentru ziua de mâine, pentru că nu știm dacă o vom ajunge. Creștinul adevărat trebuie să trăiască în lumină, să trăiască puternic ziua de azi, clipa de față și să dea necurmat lui Dumnezeu locul din ei în viața sa. Nu mai așa trece biruitor peste greutăți și ispite, numai așa devine roditor și folositor semenilor. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? Mâine va sufla vântul de mâine, spune un proverb japonez. Evrei 13 cu 14, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Un misionar povestea. Am dorit să construiesc o casă în Africa de Sud. Acolo era un ținut pustiu și singuratic. Din nefericire nu mă pricepeam la zidărie, dar Dumnezeu mi-a dăruit un vecin care m-a ajutat. Totul a fost făcut conform indicațiilor sale. Când l-am întrebat cât de lată trebuie să fie ușa casei, m-a privit ciudat și mi-a spus Așa de lată ca să poată trece prin ea patru oameni și un sicriu. De atunci am locuit în diferite case, dar nu am uitat cuvintele prietenului meu african. Ele m-au însoțit întreaga viață. Ar fi de sigur mai multă pace în multe familii dacă ușile casei ar fi văzute ca un loc prin care poate să fie dus un sicriu. Munca excesivă l-a învins pe Bogdan. Deși era tânăr, medicul a constatat simptomele unei boli grave. Trebuie să vă menajați," a spus medicul după o consultație amănunțită. Dar despre așa ceva tânărul nu voia să știe nimic. Munca nu așteaptă, domnule doctor," a fost răspunsul său. Într-o zi însă boala l-a obligat să stea opt zile la pat, fără să poată vorbi un singur cuvânt, iar apoi a murit." Ce s-a ales de munca lui care pretindea că nu poate aștepta? Cu siguranță s-a găsit un altul care a făcut-o în locul lui. Câți oameni sunt care din cauza muncii nu mai găsesc timp să se ocupe de lucrurile Dumnezești și cu veșnicia. Dar într-o zi va trebui să aibă timp pentru moarte. Moartea nu ține cont de munca noastră. Ea întrerupe viața dintr-o dată și pune capăt la toate. Și nimic din ce a adunat omul nu poate lua cu el. Cuvântul lui Dumnezeu spune Eclesiastul 5 cu 15 Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mâna din toată osteneala lui. De aceea iați timp să te împaci cu Dumnezeu și să te gândești la mântuirea sufletului tău. De ce să ajungi în veșnicie neîmpăcat cu Dumnezeu? Nimic nu-i mai amar ca viața, dar nici mai dulce decât ea. Poți face în ea ori rău, ori bine, depinde de voința ta. Domnul Iisus ne îndeamnă cu putere, Matei 6,34. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Căci ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, viața din lumea aceasta n-are mai mult preț decât visurile. Să nu ne legăm inima de visuri, căci suferim și păgubim degeaba. cine își leagă inima de un abur sau de un vis, dă dovadă de mare ușurătate în gândire, ca să nu spunem prostie. Domnul Isus Hristos, prin cuvântul Său, ne-a învățat să gândim drept, să nu inversăm valorile, să nu schimbăm ceea ce este de preț cu ceva fără de preț, să nu dăm adevărul pe închipuire, să nu câștigăm viața trecătoare pierzându-o pe cea veșnică. Numai în lumina Domnului Iisus Hristos, într-o predare totală în mâna Lui, prin credință și pocăință, ajungem la starea înaltă de a deosebi lucrurile și a birui ispitele vieții trupești, numai rămânând în el, printr-o înnoire zilnică, putem trăi viața veșnică, adevărata viață creștină în trupul acesta de carne. Făm viața mea o cale, să meargă toți pe ea. Și fără greutate se află casa ta. Să ajungă tot la viața din fericitul rău și la dulceața păcii pe care tu o dai. Să ajungă tot la viața din fericitul rău și la dulceața păcii pe care tu o dai. Versetul 15. Voi, din potriva, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cu tare lucru. Când Napoleon și-a plănuit campania contra Rusiei, a fost sfătuit de sfetnicul său să nu înceapă fiind prea dios. El n-a vrut să primească sfatul. Sfetnicul i-a răspuns, omul propune și Dumnezeu dispune. Napoleon a bătut din picior zicând, eu nu numai că propun, dar și dispun. Mândria lui însă și-a plătit-o scump. Numai cel care s-a predat cu adevărat Domnului și trăiește clipă de clipă această predare, cel născut din nou, a cărui viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, poate să spună în toate ocaziile și pentru orice plan pe care și-l face, dacă va vrea Domnul. El poate să spună așa din cauză că nu mai are voință proprie, iar voia lui Dumnezeu a devenit voia lui. Pentru cel nenăscut din nou, cel nepredat Domnului 100%, este cu neputință să primească voia lui Dumnezeu în gândurile și planurile lui. Firea veche nu se poate supune lui Dumnezeu și nu i poate pătrunde voia. 1 cu 2,14 Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Cel duhovnicesc, care trăiește clipă de clipă sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, nu mai are pe pământ nicio ocupație mai importantă decât lucrarea lui Dumnezeu, împlinirea voii lui în toate împrejurările. De aceea nu-și face planuri personale, la care apoi să țină cu toată puterea să îi se împlinească, de aceea poate să spună fără nicio reținere, facă-se voia Domnului. Voi, din potriva, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Iată câteva din gândurile unor credincioși ai lui Dumnezeu în legătură cu ideea din versetul de mai sus. Sfântul Vasile cel Mare, norocul și întâmplarea sunt termeni păgâni care n-ar trebui să intre în mințe vlavioase, căci dacă orice succes este binecuvântarea lui Dumnezeu, iar calamitatea și adversitatea blestemul său nu-i loc în treburi omenești pentru noroc și întâmplare. Luther Credința creștină se distruge cu totul, se calcă în picioare promisiunile lui Dumnezeu și întreaga Evanghelie, dacă ar trebui să credem că nu este o știință dinaintea lui Dumnezeu și o necesitate pentru tot ce se întâmplă. FERICITUL AUGUSTIN VOINȚA E LIBERĂ DE NEPRIHĂNIRE, DAR robită PĂCATULUI Urmașul Domnului Hristos pe pământ este ca mântuitorul său în timpul celor trei ani și jumătate cât a propovăduit Evanghelia și s-a jertfit pe cruce, adică liber de duhul viacului acestuia, liber de toate piedicile pământești. Aici este nebunia creștină, cale de mijloc nu există. Versetul 16. Pe când acum vă faliți cu le voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Numai cine trăiește în firea veche sub conducerea ei, se laudă cu sine cu ce poate face el. Firii vechi îi place să se laude și să primească laude, pentru că ea este născută din Lucifer, hrana ei este mândria. Firea nouă însă, întrucât este născută din Dumnezeu, caută slava lui Dumnezeu pentru că iubește pe Dumnezeu și se desfătează în el. Ea nu se uită la sine, ci la izvorul de unde a venit. Urmașul adevărat al Domnului Isus Hristos, cu toate că este născut din nou, nu uită că are în sine, în trupul lui de carne, firea veche, fire care umblă după lucrurile de jos, lucrurile lui Lucifer. De aceea trebuie să vegheze tot timpul și să se roage necurmat ca să poată rămâne sub călăuzirea firii celei noi și a Duhului Sfânt, iar firea veche să o țină pe cruce. Romane 8, versetele 5 și 6 în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romanii 13 cu 14 Nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Iată lucruri limpezi arătate de cuvântul lui Dumnezeu. Cine ia aminte și trăiește după cele arătate de acest cuvânt scris al lui Dumnezeu, va fi fericit și încărcat cu roade duhovnicești. Cine nu ia aminte și nu ascultă sfântul cuvânt dumnezeiesc, trăiește o viață de înfrângeri și de întuneric. Numai în cel credincios, în cel născut din nou sunt două firi. În oamenii din lume nu este așa ceva. Fire nouă din Dumnezeu au numai cei născuți din nou, prin credință și pocăință, prin primirea Domnului Isus Hristos ca Mântuitor personal. Să avem grijă de firea nouă, dându-i necurmat hrană și mediu potrivit, ca să poată crește până la starea de om mare în Hristos. Hrana cuvântului lui Dumnezeu, aerul curat al rugăciunii și legătura frățească trebuie să le avem necurmat, ca să nu fim târâți de firea veche spre felul de a fi al lumii. Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt Nu va aluneca niciodată În viața mea scânteie De dragoste și har Să prindă inimi Să Din ce hotăr Să ardă pentru tine cu tot ce are ea, așa te rog, Isuse, să faci viața mea, să pe pentru tine, cu tot ce are ea. Așa te rog, Isuse, să faci viața mea. Versetul 17 Deci, cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Păcatul nu este numai o acțiune sau o atitudine, ci chiar o omisiune, o neglijență. Dacă nu fac ceea ce ar trebui să fac, păcătuiesc. Deci, nu numai a face ceva e păcat, ci și a nu face ca să știi să faci e bine, trebuie să cunoști binele și să-l înveți adâncindu-l necurmat. A fi imoral nu înseamnă neapărat că faci rău, ci că nu faci binele care-ți stă în putere. Sfântul Ioan Gură de Aur scria, Pentru mântuirea noastră nu este de ajuns numai de a ne abate de la rele, ci trebuie să facem ce este bine. Binele este unul singur, Dumnezeu, și Dumnezeu este cunoscut numai de copiii săi, de cei care au fost născuți din nou din el, care au primit natura lui. Numai ceea ce este de aceeași natură se apropie și se ajunge la adevărata cunoaștere. Naturile deosebite se resping. Copiii lui Dumnezeu, frații mei, dacă vreți și trebuie să vreți să faceți binele tuturor celor cu care veniți în legătură, înălțați pe Domnul Isus în fața oricui, Dați-l pe el și cuvântul lui, căci cine l-a aflat cu adevărat a ajuns la supremul bine. Al da însă pe Domnul Iisus cuiva nu înseamnă numai vorbe, ci fapte, realități duhovnicești, o cheltuire personală în toate privințele. Suntem buni numai dacă facem binele. Bunătatea este ofensiva binelui, în slujba căruia te-ai înrolat voluntar. Nu te ții doar de defensiva care ocolește facerea răului. Practicarea binelui e călăuză fără greș în toate laturile moralei. Dacă ești plin de bunătate, nu mai are loc răutatea. Adevărata dragoste este plină de bunătate. În limba greacă, cuvântul bunătate din capitolul despre dragoste din 1 Corinteni 13 este redat prin traducere cu aromă hristică. Deci, cine știe să facă bine și nu face să vârșește un păcat. Sadu Sundar Singh, un creștin indian dedicat lucrării lui Dumnezeu, străbătea cândva, însoțit de un tibetan, zona alpină. Zăpada cădea fără încetare. Cei doi bărbați erau deja aproape înghețați și începeau să se îndoiască dacă vor ajunge la țintă. Deodată unul din ei se împiedică de un corp aproape îngropat în zăpadă. Cineva căzuse pe drum de oboseală. Inima lui bătea slab. Sundar a spus... Să încercăm să-l salvăm pe acest om. La ce te gândești? Să ne salvăm pe noi înșine, a răspuns celălalt, apoi a plecat mai departe. Sundar a reușit să ridice pe bărbatul acela pe umerii lui. Nu era prea greu. Cu ajutorul lui Dumnezeu și-a continuat drumul. Între timp, cel înghețat de frig s-a încălzit încât și-a revenit. După mult timp au găsit trupul înghețat al însoțitorului lui Sundar, care voise să ajungă înaintea lor. Harnicul și credinciosul lucrător Sundar Singh a învățat modul de comportare cu semenii săi în școala Domnului În totdeauna credința vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și le prețuiește tot cum le prețuiește Dumnezeu. Necredința prețuiește ce vede pentru că trăiește prin vedere. Pentru necredință, timpul de față și euul său este totul. Viitorul îi se pare ceva nesigur și neînsemnat. Necredința își caută folosul propriu pe când credința caută binele tuturor. O de a împăși pe urmele Mântuitorului care a venit în lumea noastră căutând folosul celor ce l înconjurau. Să învățăm de la el că este mai ferice să dai decât să primești. Cel cu adevărat bun împrăștie mireasma lui Hristos în toată umblarea lui el, întrucât poartă pe Hristos în inima sa, nu poate să nu facă binele, adică să îl dăruiască pe Hristos, așa cum soba în care este foc, nu poate să nu dea căldură. Să mărturisim pe Domnul Isus cu trăirea și cu vorbirea noastră tot timpul și în fața oricui. Să nu ne rușinăm de El, căci dacă ne rușinăm, și El se va rușina odată de noi. Putem să împiedicăm mireasma și căldura lui Hristos din noi prin acoperirea lui cu îngrijorările vieții acesteia, prin vreun păcat oarecare sau prin teama sau rușinea mărturisirii numelui său. Câte suflete rămân nemântuite din pricina că nu le-a mărturisit pe Domnul Iisus ca pe mântuitorul lor. Cu ce grea răspundere ne încărcăm dacă nu facem acest bine? Deci, cine știe să facă bine și nu face să vârșește un păcat. Cel care știe binele și nu-l face, își adună mereu păcate și nimicește atât fericirea sa cât și a altora. Henry Ford spunea, nu-ți poți clădi o reputație numai pe ceea ce ai de gând să faci. Și altcineva la rândul lui spunea, anii zbârcesc pielea, dar lipsa râvnei în facerea binelui face zbârcituri pe suflet. Un alt om al lui Dumnezeu spunea și el, tragedia vieții constă în ceea ce moare într-un om în timp ce trăiește. Câteva din gândurile unor vechi scritori creștini ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevărul cuprins în versetul de mai sus. Sfântul Ioan Gură de Aur Pentru a ne mântui nu e de ajuns o atitudine negativă și defensivă în fața răului, adică să ne ferim să facem răul, ci e nevoie și de o activitate pozitivă, adică să facem binele cu dragoste. A nu face binele înseamnă a face răul. Fericitul Augustin nu e de ajuns să te reții ca să nu faci răul dacă nu faci binele de care e nevoie. E prea puțin să nu vatăm pe nimeni, ci trebuie să te silești să fii folositor pentru mulți. Asterie al amasei Desăvârșirea nu se vede numai în îndepărtarea de rele, ci în săvârșirea faptelor bune. Diadoc al foticeii Curăția nu vine numai din a nu face rele, ci din a stinge cu totul relele, prin împlinirea cu grijă a celor bune. Sfântul Grigorie, teologul, sunt deopotrivă de rele și pornirea spre mai rău și încetinea la spre mai bine. Deci, cine știe să facă bine și nu face să vârșește un păcat? Toți cei născuți din nou, toți creștinii adevărați, trebuie să știe să facă binele, întrucât poartă pe Hristos în ei. Numai acela este creștin adevărat care poartă pe Hristos în toată trăirea sa. El este rânduit pe pământ ca să fie sare, lumină și hrană pentru toți. Deci trebuie să-și împlinească slujba aceasta fără întrerupere, căci dacă nu și-o împlinește, să vârșește păcatul și este răspunzător pentru toți cei din jurul lui, cărora nu le-a făcut binele suprem, adică să-i aducă la Hristos și să-l primească pentru ei ca mântuitor.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 Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți: Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă faliți cu lăudăroșii voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, să vărșește un păcat. Domnului, cântăm cântarea: Făm viața mea, Iisuse! fă viața mea, Iisuse! O pâine a tuturor Să sature într or, Pe toți acei nicio Mai fără părtinire Să fiu mereu de-acum Așa cum e fântină. La margine de drum. Fă-mi viața mea o cale Să-mi meargă toți pe ea Și fără greutat Tot la viața, din fericitul eroului. Și la dulceața păcii, pe care tu o dai să ajungă tot la viața, din fericitul eroului. Și la dulceața păcii pe care tu o dai. fă viața mea scânteie De dragoste și har să aprindă inimi stințe, din orși ce hotăr Să arde pentru tine Cu tot ce are în ea Așa te rog, Isuse Să faci viața mea Să ardă pentru tine Cu tot ce are premia Asha te rog i se fac cu